Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Baranyai Leventel képzőművész, festőművész, jó napot kívánok, üdvözlöm! Hogy van ez, hogy 1987 és 94 Magyar Művészeti Akadémia 94 és 96 között majd aztán újra, de hogy már 1988 egyetemi színpad, jól látom, 95 még lágymányos, de 96-98-tól kezve Vox Café, a Dowing Gallery, nagyon sok minden. Hogy kezdődött az életébe? a képzőművészettel való viszonya, és hogyan lépett ki ebbe a háromdimenziós valóságba, amikor már az van, hogy, hogy a különböző felhordott festékrétegek kitüremkednek a, a, a felületről. I igen, igen. Hát, hát ez egy, egy nagyon hosszú, hosszú válasz lesz. Röviden az első kiállításomat Nagy a Kristóf barátom szervezte 87-ben a a egyetemi színpadon, Garaci László Krausz Fivadar és uh, Grand Péret uh -huh. előadó este keretében, és hát utána uh, igazából nekem a, az Oving Galéria volt 98-tól, ami, ami megindította így a híremet, de hogy a lényegében a festészetre szeretnék inkább visszatérni, hogy hát én grafikus szerettem volna lenni annak idején, még ilyen fiúkoromba általános iskolában, és hát idővel olyan gimnáziumba első, hát nyolcadik első gimnáziumba Van Gogh és Rembrandt révén megkedveltem nagyon a festőszetet is. Ugyan... Várjon már, nem menjünk el emellett. Hát hogy szeretik meg a kisgyerek fejében, hogy grafikus akar lenni, tudta, hogy ez mit jelent? Nyolcadikban pedig Van Gogh a, a környezetében, a szülein keresztül? Van Gogh lett a kedvenc festőm Rembrandt mellett. Egyébként rengeteg festőt megismertem, Kandinskytól kezdve sorolhatnám a, a modern művészet nagyai, de ők kifejezetten szimpatikusak voltak nekem. Uh -huh. e Hát nekem, nekem az volt a mániám, hogy összerajzoltam a füszeteimet, a padomat, mindent összerajzoltam, a Leonardo da Vinci Arinkiai csatta című váz, hát kép, ami már nem maradt meg, de hogy annak a vázlatai alapján már nyolc évesen rajzoltam, ilyen grotesk férfi fejeket, elszült arcokat, és nagyon érdekelt a, a a fényárnyék viszony a különböző például hát Rembrandt lavírozottus rajzai vagy részkarcai hidegtűj is körülbelül ebben az időben kezdtek el érdekelni és maga, maga a grafika érdekelt engem igazából kisfiú koromban a festészetet valahogy túl színesnek és kamunak találtam de késő, később, később változott a véleményem tehát szigorú kisfiú voltam nagyon. Hogyan zajlott, vagy biztos érzi ennek a kérdésnek a, a lényegét, hogy hogyan van az az első lépés, vagy tudatmozdulat, amikor az embernek nem elég a, a festészet, vagy a két dimenziós valósága, de hogy erről a felületről kell valahogy kilépnie a, a háromdimenzióba. Igen, ez nekem mindig mániám volt, tehát az első olajfestményem is egy önaszkép, 16 éves koromból már vastagon van festve. Próbálkoztam persze többféle technikával, de mindig-mindig visszatért ez a rétegertség a képeimben, még a, a, a mostani korszakom előtti korszakokban is, amikor leginkább ilyen ex, expresszív, figuratív vagy néha non-figuratív képeket festettem, már ott, ott is egy térben való kilépés volt, de igazából 1994-ben a diplomamunkám a Földgöm sorozat volt, amely elindította a fölülnézetből való festést, tehát légi felvételek uh -huh. alapján akkoriban, most már a Google is segít sokat, tehát rengeteg modellen van, és maga a Földgöm volt a, az a Szellemi megemelkedés, a globus sorozat, amelyből bekövetkezett a fölülnézetből, a madártávlatból való festés. És um, itt egy nagyon erős társadalom kritikát adtam, vagy írtam a diplomadolgozatomban, a, végül is az egész világról, a globalitásról, a gyarmatosításról, az országhatárok erőszakos kialakításáról, Uh, és uh, ezek után, uh, erkez... Ez... hadd mondjam el, Igen? ezek után elkezdtem közelíteni a Földhöz, és uh, ilyen mozaik szerű uh, felvételeket találtam, hőtérképes, uh, ilyen hőtérképeket, és a, hát az egy rövid ideig tartott három két erejig, és már nem bírtam tovább, és pontosan elkezdtem a fölülnézetet, ugyanis fölülről egész terepasztal szerűen tudom ábrázolni a tájat. Mm -hmm. Tehát a, a, a maga a fölülnézet indította meg igazán a, a rétegzettséget a, a legbrutálisabb módon, ami, a, a, amennyire csak lehet az olajfestékkel bánni. Most mondhatom? I igen, az, amikor azt mondja, hogy nagyon erős társadalom, vagy inkább világkritikát, ezt már én mondom így adott azzal kapcsolatban, hogy előszakos határok és az egész. Hogyan tudja ezt, ezt művészetben megfogalmazni? Az egyiknek adott szó szerint adott nyelve a nyelv, tehát mondjuk a filozófia, vagy az irodalom, vagy bármi ilyesmi. De hogy hogyan lehet ezt, ezt formákban megfogalmazni? Ö, hát most jelenleg Damascus bombázását festni ezt a fajta 21. századi barbárságot, amely szerintem nagyon súlyos háborús bűncselekmény. Itt 5-6 ezer éves városokról van szó Aleppo és Damaszkus esetében, és hát ilyet a második világháború óta nem látunk hmm. szerintem, tehát például ez az egyik módja. A másik Nemzeti Lendárt című sorozatomnál például ott nagyon erősen Megfogalmazok, nem csak a festményekben, hanem a festményekhez kapcsolódó írásokban is, mint például a Nemzeti Árnyék székszínű írásom. Tehát, ami, amit hát föl is olvastam egy időben a klubrádióban, meg meg is jelent, tehát, tehát az emberek fülébe eljutott. Tehát kapcsolódnak írásaim is a képekhez egyrészt, másrészt a sorozatém még már régebben is, tehát a, a Nemzeti lendát a legújabbak közé tartozik, itt magyar tájakat ötvözök a szibériai, vagy esetleg mex, mexikói tájakkal, tehát szibériai gyémántbányát montírozok a Pancho a vagy a... A, a, a burg, tehát a budavári palota köré stadionokat Mexikó City-ből, mm. és hát elég egyetem kritikát alkotok a kormány pazarló és önfényező politikájáról, amely számára a legfontosabb több ezer milliárdos beruházása a múzeum és a miniszterelnök és hivatalának várba költözése, Hát ez egy, ez egy rendkívül fontos dolog ebbe az országba, mert ennél fontosabb nincs is. A kultúra, hát meg úgy hallom, hogy a képzőművészeti egyetem is már el lesz adva pénztálos rinszéknek. Tehát nagyon szépen épül a kultúra. De most adjuk is ezt a magyar dagonyát. Mindig is azt ábrázoltam, amit az ember kialakít a földön, környezetének, a biogámai triasorozatomban is, ahol szántóföldeket ábrázolok fölülnézetből. Most engem elsősorban nem a társadalom kritika érdekel a festményeknél, bár ott van, mert veleje nélkül nincs műalkotás, tehát a semmiből nem lehet maradandót alkotni, tehát mindenképp van egy társadalom kritikai hozzáállásom, de maga az esztétikum érdekel, Mind a biogeometriánál is, ahol, uh, ilyen konstruktív tájak alakulnak ki, akár a, a, a, az el az élővilágnál, ahol meg még a megmaradt uh, természetvédelmi tájakat Kanadából, Afrikából és egyéb helyekről ábrázolom, ahol, ahol még állatsordák uh, sétálgatnak a, az Isten a természetben és hát minden esetre az összes sorozatom végül is egy ilyen ember viszonyáról szól. A legelső is, amikor a Karbala című sorozatomnál Karbala városát festettem meg, amit ez még nagyon régen volt, ez volt az első 95-6-ban, ahol pedig az érdekelt leginkább, hogy az iszlám kultúra, amely tiltja az ember ábrázolást és motivumokban éli ki magát, hogy milyen módon reflektál a város szerkezet egy szőnyeg motivumaira, tehát a mikro- és makrokozmikus összefüggések érdekeltek, és a mai napig is érdekelnek, és ez a kutatási területem, ami hát elég hosszan tartó, mert már több mint húsz évet csinálom, és Egyszerűen más nem, nem, bír, nem bírja kiütni a nyerekből másféle uh, irányzat, vagy bármi, mert ez az én irányzatom, most senki másé. De Aras, a Sapiens 2006 utáni munkáiból nyújt, nyújtott válogatást. Négy sorozatban sorozatnak az anyagai tallózza a hústájak, az industriális majális, a merülő repülők és a nemzeti lendárt. Ahogyan a címeket nézem, ahogyan a képeket nézem, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hol van a határa, hogyan, milyen erővel hatnak egymásra a művészet és a gondolatiság. Egyébként létezhet-e művészet gondolatiság nélkül? Akkor jöhet a válasz. Igen. Gondolatiság nélkül nem létezhet művészet, ugyanis már maga egy tárgynak az ábrázolása is gondolatiság, tehát maga, maga a rajz, vagy a grafika, vagy a festés sem kézügyesség dolga. Én például nagyon ügyetlen ember vagyok, kétbarkezes, tehát gyakorlati foglalkozásból is nagyon rossz voltam általánosban. Tehát ez, ez már, már maga, maga az, amit manualitásnak hívnak, már maga az is gondolatiságon alapul, viszont a magasabb régiókban már, már hát tényleg, tényleg gondolat, kell gondolatiság, és hát végül is ez a, ez a lényege, hogy, hmm. hogy, hogy an, anélkül nincs igazából művészet, vagy alkotás, igen. Vagy, vagy, vagy alkotás, igen. Vagy, vagy bármi, vagy islet, vagy... Tehát, tehát a, gondolat, a gondolatiság az, az lehet érzelmi alapú is, természetesen. Mennyiben reflektál ez, vagy mennyiben csíra, tehát hogy újat indít el, vagy dob fel, vagy ez szubjektív, attól függ, hogy ki milyen alkotó? saját gondolatiságon, vagy általánosságba általánosságban véve. Azért először nézzük meg, hogy mondjuk általánosságban, mert azért olvastam én néhány gondolatát, tehát látom, hogy, hogy, hogy egyben figyeli magát a, a, az alkotótársait, magát azt, hogy az alkotás folyamata egyáltalán micsoda. Uh -huh. Hát az alkotás folyamata az mindenkinél teljesen más, uh -huh. vannak különböző művész típusok, ha lehet ilyet mondani, bár nem szeretem ezt a szót, van, van, aki, van aki évekig nem dolgozik, <gül> és akkor ut utána viszont iszonyatosan rákapcsol, van, aki napi rendszerességgel ö én nekem a, hát én olyan változó, egy ilyen lusta ember vagyok, de azért napi rendszerességgel úgy, úgy dolgozom, mert, mert amit csinálok, azt már hát több mint húsz éve építem. És hát egyrészt kénytelen is vagyok, hogyha elkezdek egy munkát, ugye, mivel vastag rétegekben festek, és hát ezt ki, ki kell aknázni, ahogy a, a képet építem. De, de. Tudja, tett, esetleg megfigyelte, hogy mitől függ, függenek ezek a ritmusok? Ö, sokszor, sokszor vannak lelki tényezői is, amikor az ember úgy ö, valami szomorú, vagy valami trauma éri, olyankor nem nagyon tud dolgozni hmm. természetesen de amikor jó paszba van, hát van is, amikor így jó paszba volt, akkor gyártotta a képeit. Tehát ez úgy, úgy általános, hogy, hogy bár, bármilyen érzékeny is egy művész, azért egy stabil ideg állapotban tud igazából dolgozni, de de ezt a stabili idegállapotot megelőzi valami felkavaró élmény sok esetben, ami miatt az ember valami belekezd. Az én esetemben, hát én sorozatokba gondolkozom, és hát mint mondtam, elég felkavaró élmény volt számomra föld fölülnézetből, és ez a fajta végtelen lehetőség, ami, ami kiaknázatlan a történetben. Egyszerre van jelen a témáik között ez a, hát nem kedvelem ezt a kifejezést, csak nem tudok jobbat, ez a globális ránézése a világnak, vagy a, a tájnak, meg egyszerre vannak benne ilyen nagyon személyes, már-már már intim villanások, a dolgaiban, most így mondom, inkább, mint hogy a képeiben, ezek törvényszerű, hogy, hogy határok nélkül átjárandó, átjárhatatlan, nem is tudom, mik ezek, tehát hogy, hogy egyszerre legyen jelen mind a kettőben? Ez, ez törvényszerű, ugyanis az, az objektív és szubjektív valóság kapcsolatban van egymással, és úgymond én az objektív valóságot ábrázolom, szubjektív uh -huh. Mivel, mivel nagyon nagy területeket foglalnak be ezek a képek, tehát a több nézet kilométer, vagy több... Hát lehet, hogy most én nem tudom pontosan képenként változó, hogy mekkora területet ábrázolok fölülnézetből, de minden esetre ez az objektív hatása térélmény, az nagyon fontos számomra. Ez viszont szubjektív részletek nélkül nem áll össze. Uh -huh. Tehát a, a, a részleteimbe találni meg a szubjektivitást, pontosan már művészettőtleneszek is rájöttek nagyon rég már az első képeimnél is, amikor elkezdtem a felülnézetet, konkrétan Pétrányi Zsolt írt az első ilyen nagyon korrekt szöveget a művészetemről a beszélgetésünk alapján, meg a Dorottya utcai kiállítás kapcsán ahol kitér arra, hogy a, a részletek absztrahálódnak, tehát a realitásnak és az absztrakciónak egyfajta kettőségét egy, ilyen, egy határvonalán táncolok, ezt ő le is írja, ahogy kiveszünk a hogy én mit csinálok konkrétan. Tehát én egy ilyen hat határvonalon Táncoló, egy ilyen határsértő figura, aki, aki, aki szeret a határól lenni, abba a, a, a, a zónába, ahol, ahol valahogy szabadság van. Tehát nem tartozom se az absztrakt, se a realista festők közé. van az, hogy a, a kortárs képzőművészetet nagyon sokan sokkal nehezebben fogadják be, mint a, mint a régieket. Ö, vajon nem azért-e, ugye? Mert, hogy a világ is akkor változott körülöttünk, ami szintén sokkal nehezebben befogadható, és ugye a művészekről azt mondjuk, hogy a valamilyen szinten... Szóval, hogy a világra reflektálnak. Tehát, mit gondolsz erről? Na, hát, ez egy bonyolult kérdés, és ez... ez ez tény és igaz, hogy a világ is bonyolultabb lett, a tudomány is rengeteget fejlődött, és hát annak idején, amikor a fényképezést föltalálták, tehát a daguerotípia utána a fotó, akkor kezdett a, a művészet úgy alakulni az impressionizmus és posztimpressionizmus korában, hogy már nem, nem a nem a természetet nem a látványt utánozták a művészek, hanem hanem elemeire bomlott ez a realitás és kialakult ami eddig volt, egy, ami a reneszánsznál vagy barokknál is azért nagyjából nagyjából a valóságot próbálták ábrázolni és ez ez vala, hát egy fejlődés is egy rész Másrészt pedig a, a, az egyszerű uh, hétköznapi ember kicsit eltávolították attól a művészettől, ami, ami annak idején volt, mondjuk a középkorban, amikor még írástudatlanok voltak. Mert hogy kik távolították el? Hát el, nem távolították el, hanem eltávolodott magától. Uh, uh, tehát kevésbé lett közérthető, és me, uh, megjelent a kommentál igény. Idővel, és a kommentál igény, az napjainkra egyre erősebb, és a kommentál igény a napjaink művészetében erősebb, mint maga a művészet. Tehát a, a, a rengeteg szerintem olyan kortárs művész, aki igazán nem tehetséges, csak a, nagyon okos és nagyon találni. Figyeljetek! Bizonyos dolgokat, a, és ezzel érvényesül. De a tehetséget régen sem mindig ismerték el azonnal. Tehát az, hogy ki igazán és maradandó, azt majd nyilván az idő fogja megmutatni. De egyáltalán miért olyan nehezen, illetőleg, hogy kell -e mindenkinek érteni a művészetet? Tehát mindenki arra alkalmas, hogy azt be tudja fogadni? Nem csak a képzőművészetet, a kakofóniát a zeneművészetben. Szóval, hogy mindannyian képeseknek kell legyünk, hogy a Monalize előtt Tudod, igen, Igen, nem, egyáltalán nem, ez nem kötelező dolog, ez, ez egy, egyé, egyénektől függ, hogy ki mennyire érzékeny a, a művészetre, de hát a művészet is egy olyan tágfogalom, és, és annyi, annyira, annyira színes az univerzum, hogy, hogy itt, itt, itt rengetegféle művészet van, vannak persze kevésbé befogadható művészetek, és, és hát van, van, amit könnyebben, tehát például a populáris művészet, ha belegondolunk a tánc vagy diszkó, vagy, vagy egyebek, mert az is művészet. A diszkó, de, mint vagy, művészet? De, vagy, vagy, vagy, vagy egy vagy egy mint nehezebben fogad be a közember. Vagy a, Nekem a, az, az azzal a, van problémám az utóbbi időben, hogy, hogy nem tudom valószínűleg nem csak az utóbbi időben, de hogy ki mondja meg, hogy mi a, a művészet. Ez nyilván egy nagyon elvont kérdés, de, és nem gondolom, hogy most itt ezt öt percben nekünk megválaszolja, de valahogy az, amit mond, hogy a diszkó is művészet, a nem tudom, nyilván a rap is művészet, nagyjából egy, egy súlycsoportba kerül Johan Sebastiannal, tehát, hogy igazából én, én rangsorolni nem tudok, és az ebben való képességemet, és hogy a, akkor, hogyha viszont nem rangsorunk, és mindent egyformán értékesnek tekintünk, akkor nincs -e baj, ha meg kommentár kell mindenhez, akkor meg mitől művészet szól. Ez egy, ez egy nagyon összetett dolog szerintem, hogy akkor mi, mire jó, vagy kit, kit akarunk megragadni? Ki a célcsoport? A, a, a Kassák Lajosnak volt egy nagyon szép mondása, hogy a, a művészetnek ö, ö, hogy is egy nagyon egyszerű mondat, hogy a művészetnek oka van, nem szélja, így gyűviden. Uh -huh. uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy szél, szélja igazán, ha van, az már olyan fur, furcsa dolog, szerintem is, uh -huh. mert, a, mert, mert az ok az indíték az igazi, az inspiráció. Uh -huh. És uh, már most, hogy, hogy ezt kik döntik el, uh, vagy kik nem, hát van, uh, a napjainkban ezt kurá, kurátorok döntik el. Uh -huh. Uh, és a kurátorok is emberek és ők is tudnak tévedni hát a kortárs művészetben rengeteg olyan embert ismerek, aki, aki éppen nem pályázik de nagyon tehetséges és, és, csak, fordítva, gondolom. és emiatt, emiatt nincs, nincs a felszínen uh, Marcel Düsamp is volt a, a, hát az interjújában Eltüntidek mérnökében is lehet olvasni hogy, hogy hiába van rengeteg tehetséges ember a világon meg Zseni hogyha egy dzsungelbe alkot, mondjuk valaki egy gyönyörű szobrokat csinál és nem lesz észre senki, akkor, akkor az, az a művészet az, az nem kerül felszínre, az, az nem kerül a, a közönség elé. Tehát itt a, a, maga, a maga a művészet is olyan, hogy nem csak a produktuma, a, a maga a tárgy gyomulik az egész, tehát a, az alkotó, a művész csak megalkozja magát a műtárgyat, Viszont maga a befogadó is hozzájárul ahhoz, hogy hogy él tovább maga a működkötás. Uh -huh. És ez, e, ezt az utókor dönti el igazán, hogy ki, ki milyen kaliberű művész, vagy milyen művészetet csinált, mert hát tudjuk művészettörténetből, hogy ren rengeteg zsenét nem fogadott el a saját nem A saját szegény Rembrandt is elszegényedett annak idejem fangoknak ejtjük a vangógot, szívelőttem magát szegény, tehát itt sorol, sorolhatnám a, a művérzseniket, akik, akiket nem fogadott be maga akkor ez, ez sajnos nem csak a korunk szelleme, hanem ez egy általános a világban egy egész, egészen végre visszamenő dolog. De akkor egy picit visszakadj ahhoz, hogy az meg kell tudnia, akkor... Tehát, hogy az, hogy ki jó művész, meg ki nem, ki értékes ö, műveket alkot, ki nem, vagy kitehetséges, ki nem, a szakma azért eléggé, eléggé ö, egységes a e tekintetben. Talán régen is, és ma is így volt, talán régen. A kurátorok, a művészet művészettörténészek és emberek, és ők is tévedhetnek. Pontosan, a, a, amit láttuk, hogy akiket a szakma nagyra tart, azok kevésbé nagyok, mint azok, akik a nyomorognak, nem tudnak a legalábbis Magyarországon, nem tudnak a művészetükből megélni, mert nem, nem elég rámenősek és nem pályáznak uh -huh. sehova, fel, feladták azt, hogy erő, erőszakosan pályázgassanak, folyamatosan kudalszíri őket, mert valami egyéni dolgot csinálnak és nem állnak be a sorba. Uh -huh. tehát, Ez szinte törvényszerű? Tehát, Bentű nagyobb van, ilyen nagyobb nyomorban él? A Magyarországon rengeteg a legtehetségesebb művészeket, akiket ismerek, vagy meghaltak már a nyomorban, velem egy idősek, nem is idősek, Vaj, vagy, vagy kénytelenek filmgyárba dolgozni, díszleteket festeni. meg egy hát akkor eladják egy magukat a problémákat. Fogadja el a világ ami kicsit rátelepedett a művészekre, mert ugyanis azt tettem észre, mint hogyha már ez a fajta ilyen kurátor kurátorvilág már a művészek fölé emeli magát, mintha ők ő, ő, ő, ő a beosztottjaik lennének a művészek, és aki nem... nem számukra nem csinál érdekes dolgot, vagy divatos dolgot. Azt kiszelektálja a rendszer? Azzal, azzal már nem nagyon foglalkoznak, uh -huh. de annak idején szerintem rengeteg művész épp az egyéniségéből fakadóan csinált maradandót, és nem fogadta el a kora, mert nem éleszkedett a szellemben. Uh -huh. Van, ahol ezt jól csinálják? Mert ő azt mondja, hogy Magyarországban hát ott... globálisan, globálisan sajnos ilyen a világ, uh -huh. Tehát ez nem egy magyar specialitás, de itt ki, ki, kifejezetten brutális a helyzet. De azért vannak vannak országok, ahol, ahol nem így csinálják. Például nekem annak idején, még a Doving galéria idején például Spanyolországban az Arkom szerepeltek velem, tehát többek között az én képeimmel is, és ott, ott a galeristán mondta, hogy őszinte csodálattal jöttek a spanyolok, és sikerem is volták. Például Spanyolország egy őszinte helyezek szerint. Én, én voltam már úgy, persze turistaként, de hogy ezen a vásáron nem voltam, hogy, hogy, hogy valahogy a, a lelkesedés, a, a maga lelkesedés is a, a, a, az, az új iránt, vagy amit teszik nekik, mert nem láttak még ilyen festményeket, amilyeneket én csinálok. Valahogy siker, sikert hozhat egy mű, művésznek, de hát ez sajnos nem minden ember szerencséje. Általában itt azok érvényesülnek, akik pályáznak, megindokolják, hogy mit csinálnak, fényezik önmagukat, és, és esetleg egy, egy gyengébb produkt Ról is egy olyan, olyan ö, fokú ö, ö, kommentált ö, írnak, vagy mondanak, amely, amely nagyon érdekes lehet, és akkor egy, egy ilyen ö, végül is egy ilyen, ilyen szinten így érvényesülnek. Tehát gyakorlatilag amit mondott itt a beszélgetés közben is, hogy a kommentár elviszi a művet, tehát akkor, akkor gyakorlatilag a, a magyarázat az... Hát financiálisan mindenképp értékesebb, csak az a hogy éppen emiatt akkor a többi produktum viszont nem is feltétlenül jut el a közönséghez, hogy a közönség ítéljen bármilyen módon. I igen, igen, és, és pontosan a, a közönséghez kéne eljutni az értékesebb dolgoknak, de az, a, ezek a, hát a művészek egy szelekció jutnak keresztül, és ez. hát. Sajnos egy kicsit egy ilyen, Tehát egy olyan, olyan világban élünk, ahol, ahol a, hát a, a mű, művész, az végül is beosztotja ezeknek a kurátoroknak, akik valakiket érdekesnek tartanak, valakiket nem, és akkor re, rengeteg rengeteg tehetség párlagra, parlagra. Tehát uh -huh. De... És kulturálisan nincs annyi pénz, hogy esetleg ezt egy szélesebb körben lehetne a, a kultúrát megmenteni. Most visszatérve, hogy bizonyos országokban viszont van erre példa, mert itt Magyarországon egy időben, de most már nem annyira a festészetet például halottnak tekintették. Na már most a festészet annyira ősi dolog, mint a zene. Tehát ha a zene is halott, és a festészet is halott, akkor maga az emberiség is halott. Ezt Nyugat-Európában most már másképp látják, ott, ott látják, hogy nem, nem, nem, a festészet nem halott, csak nem, nem, kell, nem kell összekeverni a, a, az a konceptuális művészettel, ugyanúgy, ugyanúgy él a festészet, ugyanúgy alkotnak festőművészek vagy szobrászok, mint médiaművészek, vagy, vagy, vagy, vagy installátorok, vagy, vagy bár, bármiféle újabb, újabb anyaggal kísérletező művészek. Tehát mind, mindegyiknek van tere. Ráadásul a festészet az mindig, mindig is szőrál egy nagyon élő példa rá, hogy a szinton alapján kitalálta a divizionizmust, vagy közhelyesebben poentizmust. Arra gondoltunk, hogy a mai nap tetemre hívnánk azt, hogy a minden művésznek az a sorsa, minden jó művésznek az a sorsa, hogy a kánon részévé váljon, és a kánon részévé válni kétféle módon lehet, vagy a múzeumokon keresztül, vagy a magángyűjtőkön keresztül. Önnek erről mi a első gondolata? Nekem az a gondolatom, hogy nekem mindkét oldalról sikerült ugyanis először a, a Fabényi Júlia fedezett fel, akkor a szombathelyi képtár igazgatója volt, és az első ilyen állami múzeumi vásárlásom akkor történt, és 2007-ig szinte folyamatosan volt a Kiszeli Múzeumig bezárólag Nemzeti Galérián át a Szent István Király Múzeumban, és onnantól elapadt egyszerűen. Mi az, az elapadásnak Csak. mi lehet azokkal? Hát, állítólag kevés pénz van a kultúrára az utóbbi időkben. Úgy, én azt hallottam, úgy tudom a Ludwig Múzeumnak, egyebeknek is alig van költségük műtárítóásállásokra, pedig én, én bevalom őszintén, hogy inkább jobban szeretem, hogyha közgyűjtemény vesztőlem, tőlem, mint magángyűjtő, bár az is nagyon megtisztelő, és rengeteg főleg épp ezért többnyire teménybe kerülnek képeim, de hogy pontosan azért, hogy hogy a, az egyszerű köznép is láthassa azt a munkát, amit én csináltam. Hát én az, eleve az ember embereknek szeretnék közvetíteni valamit a művészetemmel. Tehát. tehát Sajnos ez van, hogy 2007 óta 11 éve tőlem például abszolút nem vett közgyűjtemény. Viszont magángyűjtők a Dovin galériának köszönhetően és most már a a galériában vagyok, mert tragikus halál amiatt a galéria vezetőnek sajnos a 2010-ben meghalt élceg Katarin váratlanul és ő csinált belőlem mm, végül is egy ilyen uh, sikeres művészt a 98 2010-ig. Tehát ha jól értem, művészként az a szerencsésebb állapot, hogyha ha a múzeumi gyűjteményezés keretében közkincsé válik egy művésznek az alkotása. És a gyűjtemény gyűjteménygyarapítás az egy kicsit ilyen elzártabb, szigorúbb világ, ha jól értem a szavait. Igen, igen, de idővel, idővel, tehát az évek múltával előfordul, hogy magángyűjteményben, például levő kép múzeumba kerül esetleg bérbe adják, tehát most nem. Tehát van, vannak ilyenek, tehát tudunk róla. De, de hát az is nagyon megtisztelő, mert vannak komoly gyűjtők. Ö, pontosan délszek Katalin eléggé elemezte nekem, mert. Ö, rengeteg gyűjtője volt, volt, aki csak befektetésből vett ö, képet, hogyha ezt egyszer csak hirtelen gazdagodik majd belőle, amikor még drágában adják el pár év múlva. Ez és, van is példa, de van, aki komolyan gyűjt, tehát nagyon komoly gyűjtők, kultúremberet is léteznek. Várjon, ez egy érdekes gondolat, itt, mintha megkülönböztette volna a gyűjtőt, a kultúrembert, a befektetési bankártól, ha le akarom egyszerűsíteni a történetet. Igen, ez nekem a Anó Délszeg Katari mondta, ő volt tájékozott ezekben a dolgokban, én én csak végzem a dolgomat, én nem foglalkozom annyira az üzlettel, bár van egy pár olyan gyűjtöm, aki, aki mondjuk nagyon kevés, aki nagyon régi, régi gyűjtöm, vagy esetleg régi barátom, és felengedem a műteremben, és akkor onnan esetleg választhat képet, de mivel most a Deakerikánál vagyok, és ott általában oda irányítom, mivel most hát de elkezdik de a Galériánál. Nagyok 2013 óta, és elég- elég idén, meg tavaly egész jól mentek a dolgok. A Azt mondja el, ez engem nagyon érdekel, hogy ne adjon személyleírás, de milyen egy magyar gyűjtő? Hú, nagyon sokféle. <sgál> <gül> nagyon sokféle van. <gül> Ö... Nehogy neveket említsen, tehát csak God, hogy a... úgy, úgy próbáljuk körbeírni. Igen, van közben nő, gyógyász, üzletember, nyomdász, akkor különböző, hát, hát nagyon, nagyon sokféle. Mondjuk sajnos a, a, a, a, a például a közép, tehát, hát, hogy is mondjam, tehát a, az a fajta rétek, hogy mondjuk orvosok, meg egyebek, tehát a ilyen humánus emberek, azok kezdenek mostanában lemorzsolódni azért, mert hát nincs anyagi keretük annyira. Ez azt jelenti, hogy ennyire megdrágultak a kortás, festményeknek ez, az árai? Ez, ez, hát ez most nem publikus annyira, de... de ne, hát, nem is oh, kell számot mondani, oh, csak... Egyébként változó. De hát az embernek folyamatosan azért az élete során emelkednek az árai, Ö, szerintem na, mind, minden egyéni sors más, tehát, tehát igazá, igazából ö, én, én azt mondanám, hogy, hogy hát nem mindenkinek van kerete, aki gyűjtő szeretne lenni, és sajnos erre a, a, hát, a hobi, hobi, nem tudom, hogy hobinak mondjam, vagy szenvedély, mert valahol egy szem Hát hobbi szenvedély. Na ez egy hát, tökéletes végszó, hogy a művészet az egyszerre hobi és szenvedély. Köszönjük szépen baranyai Leventének, aki a hét embere voltál. És ugyanúgy, ugyanúgy mert hogy ne felejtsük, hogy, hogy azért a befogadó is hozzájárul ahhoz, hogy egy műfő maradjon. Hogy működik a műkritika és a művészeti műhelyek Magyarországon? De alapvetően azt gondolom, hogy legjobb lenne, hogyha elkezdenénk azzal, hogy egyetlenen létezik-e még Magyarországon műkritika, és hogyha igen, akkor hol lehet ezzel találkozni? Mert hogy nagyon-nagyon kevés olyan fórum van, ahol valóban jó, hosszú, alapos műkritikai elemzéseket lehet olvasni. Igen, igen, hát ez nem éppen az én szakterületem, de, de hát létezik azért minimális. Hát a személyes tapasztalatomból tudom, hogy azért még létezik ilyen, hogy új művészet, balkon vagy a magyar narancsnak is van, van ilyen rovata, ahol hát nekem is már, tehát rólam is jelent meg már többször is kritika, de hát régebben volt többféle ilyen fórum. Hát most így hirtelen ezek jutnak így eszembe. Ha megjelenik de egy kritika, akkor nyilván elolvasod, az ember kíváncsi, hogy mit írnak róla. Ha nem olyat kapsz, amit szeretnél, akkor mit kezdesz vele? Azt mondod, hogy egyáltalán nem értenek meg, és akkor átmész ilyen nem megértett művészbe, vagy pedig elgondolkozol rajta, hogy nem ment át, amit mondani akartál? Hát nekem a következő a helyzet, hogy olyan húsz év alatt, amióta kritikákat írnak rólam, hát olyan körülbelül 100-ból két olyan kritika volt, ami nem volt pozitív, tehát két negatív kritika volt. Az egyik félig volt negatív, ott szintén egy festőműves kollégám írt az olyan nem tudom olyan tíz éve körülbelül, Uh, ott uh, úgy elgondolkodtam, mert ott szakmailag uh, kötött belém egy kicsit, de nem durván, hanem inkább figyelmeztetett bizonyos veszélyekre, amiket átg átgondoltam, és egyáltalán nem dühített föl, hanem el elgondolkoztam rajta, hogy bizonyos dolgokban igaza van, és nem is baj. Valahogy olyan-olyan kritika volt, hogy se nem pozitív, se nem negatív, és egyetlen kőkemény negatív kritika jött az Élet és Irodalomba. 98 va szintén egy festészetből kiábrándult azóta a filmrendezővé vált kollégámtól, aki, aki annyira fölbosszantott, mert magát a személyemet támadta. Körülbelül úgy jött le, mint egy bunkó taxisofőt borszanas évekből, és és folyamatosan kötekedett, de mint kiderült, hogy miatt, mert csalódott a festészetbe, és szerencsére akkor nem tudtam, a, a, hogy hogy néz ki az arca, mert nem vagyok ugyan agresszív ember, de egy maflást adtam volna neki szívesen, de azóta találkoztam vele, megtudtam ki, és teljesen jóba vagyunk, az én haragom nagyon el, hamar elszáll és tehát két ilyen negatív volt általában pozitív kritikákat kapok és azokat a kritikákat szeretem, ami nem úgy nem dicsérő igazából, hanem konk, mert azt tényleg ezt ugyanúgy nem szeretem, mint a sértegetést hanem én analitikus elemző kritikákat szeretem tehát ahol, ahol komolyan, komoly szakvéleméről van szó és tehát inkább, inkább egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen szavagba összegzi azt, amit festészedre szerettem volna kifejezni. Tehát na nagyon örülök olyankor, hogy, hogyha valaki még plusz asszociációja is van, és még olyat is ír, amit, amire még én se gondoltam, és rájövök, hogy hoppá, ez, ez tényleg úgy van, ahogy ő írja. Pont ezért kérdezem, mert a festészet egy magányos műfaj. Tehát amikor alkotsz, akkor egyedül vagy, ott van az, amit szeretnél létrehozni, létrehozod. Ha nincsenek visszajelzések, vagy csak pozitív visszajelzések vannak, mert te egy sikeres alkotó vagy, akkor elképzelheted azt, hogy minden, amit csinálsz, az frenetikus, az fantasztikus, viszont elveszi a lehetőségét annak, hogy tovább tudjál lépni, tovább fejlődhesse, Mert nagyon kevés, ember, kevés emberben van meg az az erő, hogy saját magát tudja olyan módon kritikál és talán nem is lehet, tehát, hogy muszáj, valaki kívülről is lássa azt, amit csinálsz. I igen, ez tökéletesen igaz, de vannak nagyon érzékeny emberek, vagy bizonytalanok önmagukba, akinek végzetes lehet egy rossz kritika, szerintem. Mondjuk én, én pont nem vagyok ezzel nagyon nagyon elapátlan az nekem is rosszul esik, hogyha valamit úgy, tényleg úgy, úgy, úgy mond, tényleg valami hibára rávilágítanak, de ha belátom, akkor már kevésbé, és akkor tudok javítani rajta. De én egy, hát egy olyan ember vagyok, aki hát egy nagyon önfejű, és a saját művészetéhez, amit kitalált, ragaszkodó, tehát igazából igazából engem nem tudnak kiütni a nyerekből. Tehát bár amit én elterveztem, most már 22 éve, azt folytatom is, és hát ameddig meg nem unom, mert bármi történhet, de egyelőre még nem úgy néz ki, hogy ezt a szülülnézeti festészetet megújjam, mert folyamatosan jönnek újabb, újabb, és ötletek egyszerűen annyira gazdag, hogy gazdag a tárház, hogy, hogy nem tudok kifogyni belőle. Ha nekem ezt szoktam mondani, lenne több ezer követően még akkor se tudnánk az egész föld összes uh -huh. szegségét földolgozni száz év alatt. Vannak egyébként olyan partnereid, társaid, olyan művészeti közösséged, akikkel meg tudod beszélni az ötleteidet, meg tudod beszélni a problémáidat, vagy hogy valaki egyáltalán szóljon hozzá az ötleteidhez, vagy pedig te gyakorlatilag megcsinálod, és akkor utána mindenki mond azt, amit mond. Hát én, én megcsinálom, néha a műteremben a legközelebbi barátaim, mert hogyha éppen engedélyezem, az mert azért az a munkának a helyszíne, de hát följönnek, és vannak barátaim, akik, akiknek adok a véleményére, és van, vannak kritikusabbakatok, alkatok, akik, akik inkább, én inkább belém kötnek, de néha meg azt mondják valamira, akkor, tehát hogy, hogy nagyon jó van, aki meg, meg, meg, meg általában jobban, vagy, tehát így többször megdicsér, tehát, de úgy, úgy, mint minden embernek, nekem is jól esik azért a dicséret, és ez nagyon Uh, inspirál például, hogy általában, amikor várzott állapotban van egy képen, már ak akkor uh, teljesen uh, uh, le vannak hidalva a kollégáim, hogy hoppá, ez még jobb, mint a kész lenne a kép, és szerintem sajnos igazuk is van, több esetben, de nem minden esetben. Uh, mert hát én úgy, úgy festek általában, hogy már az elején egy kész állapotot mutasson a vázlat. Tehát akár kiállítható is lenne, de hát akkor még azért főleg a főleg alapszín, és a, a egy-két egy, egy, épületet jelölök meg csak, és egy csettel vázolgatok, és festőkéssel még kevésbé építem az elején a képeket, de, de ebbe a stádiumba is tényleg akár kiállíthatóak lennének. Tehát én nagyon vigyázok, a, pontosan a kompozíció pontossága, már a kép elején a helyén legyen, és ezért mutatja a kép azt, hogy akár egy, egy kész kép legyen. Bár ez a kortárs művészetben e, ilyen szabad és megengedélyezett, e, mondjuk a mondokba uh -huh valószínű, hogy nagyon-nagyon nem tetszett volna az akkori művészetkritikusoknak, hogy mit csinálok, de most már annyira szabad a képzőművészet, hogy bármit lehet, és meg annak az ellenkezőjét. is. Igen, tehát a már a vászlat is a kézkép kategóriájába. Itt voltál velünk most egy hétig? Hogy érezted magad? Egész jól, egész jól. Ez azt jelenti, hogy erre számítottál, nem erre számítottál, megbolygattuk azért egy kicsit a pihenésedet, mert ez most a pihenőheted, amibe így belekavastunk. Nem, nem, egy, egyáltalán nem, egyáltalán nem. Meg, meg hát úgy, ugye amúgy is most épp megyek vissza a vászlamhoz, folytatni, befejezni épp egy képet a Damaszkus bombázását, nagyon-nagyon jókor jött ez az interjú, és abszolút rá is értem, nem, nem zavart. Kérdések is elég jók voltak általában. Az elején kicsit politikus voltam, bár utálom a politikát, de kénytelen vagyok azért némi kritikát alkotni. Úgy érzem, hogy a jelenlegi társadalmi helyzetben egy művész uh, uh, aláveti magát ennek a kormánynak, akkor ez kollaboráns. Én pedig nem vagyok az. És hát azt gondolom, hogy a művésznek egy, egyik funkciója az, hogy reflektáljon arra a korra és arra a valóságra, amiben él, és ne lógjon egész egyszerűen csak a levegőben. Uh, hát igen, igen, ez, ez nagyon fontos. De azért van, vannak még fontosabb dolgok, például azért, hogy, hogy időtálló legyen valami, és transzcendens, de ez egy alapvető dolog, hogy, hogy, hogy alkosson némi társadalomkritikát, bár, bár mondjuk, mondjuk a... Hát nem feltétlenül tél, talán még az sem. és ott semmi társadalomkritika nem volt, vagy a napraforgó csendéletei, ott, egy, ott még egy ezen felüli egy ennél is magasabb szférába emelkedett a művész. És hát ugye, ahogy szerdán hallottuk, a művészet élt, élt és élni fog, úgyhogy én azt gondolom, hogy remek dolog, hogy velünk voltál egy héten keresztül, én köszönöm, hogy elvállaltad, és kívánok akkor neked jó munkát, hogyha ott állsz most a vászon előtt a hét embere. Nem, nem sokára, nem sokára. <laughs> Azért nem kell ezt ennyire elsietni. I igen, igen, igen, igen. De... De hát egy jót nyaraltam közben, szerencsére családommal. Akkor most kipihenten tudsz neki fogni. A hét ezen a héten baranyai leventek képzőművész volt, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. É, én köszönöm, én köszönöm. Szia! Szia, szia! Visszahallgatnál? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek a beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. Worst of all and the blood's run stale i wanna hide the truth i wanna shelter you but with the beast inside there's nowhere we can hide no matter what we breed we still are made of greed this is my king Pay for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. Rip, whip, with, run me like a race. Force, pull me like. I wanna to be invisible Looking at my ears like I'm might dumb. Everybody needs to be a part of them Never be enough, I'm the prodigal son I was born to run, I was born for this Whip, whip, run me like a race Horse, pull me like a rip